Du lyssnar på Radio Framåt avsnitt 66 som sänds direkt via realisten.se den 30 maj 2013. Radio framåt och tillbaka, eh, lika vackra som alltid. Vi sänder alltså direkt här på realisten.se, men du kan också lyssna i efterhand genom att ladda ner avsnitten på till exempel radioframåt.se eller iTunes. Eh, vi finns också på YouTube och eh, överallt annars där du kan tänka eh, hitta oss. Jag som bara svamlar på heter Dan Eriksson och jag har med mig som vanligt Jonas D.R. God kväll. Och Magnus Söderman. God kväll allihopa! Så Sådär, uh, inför förra avsnittet så berättade jag att det har hänt så oerhört mycket och vi visste inte var vi skulle börja någonstans. När vi nu går igenom från de senaste dagarna så är det lite tvärtom. Det har hänt mycket saker men inte så många saker som kanske sticker ut. Eller vad säger du Magnus? Alltså, framförallt handlar det om att det, är så, det som har hänt är samma gamla skit som alltid händer. Och ja. Det är ganska tröttsamt att prata om det. <laughs> vi kan ju konstatera i alla fall att Regimmedia har gjort sitt och framförallt då Aftonbladet har gjort sitt för att vi ska helt glömma bort det här som hände i Husby och fortfarande händer. Alltså det brinner ju bilar lite då och då och då har ju fortsatt göra det fast de här stora bråken och har att Det spreds ju runt hela Sverige och så vidare men för att vi skulle slippa tänka på det mer så serverade man oss någonting helt annat istället. Och det var en jättestor undersökning om svenskarnas sexvanor. Whoa, Finns det något bättre att ta upp för att få människor att sluta tänka på viktiga saker, mm. i, alltså politiska saker, än att börja prata om sex? Eh, nej, det finns det inte. Och därför gjorde man det. Jo, man um, talar inte om sex... Alltså just att uh, vi är för få barn. Det är, inte därifrån. det är inte där man utgår ifrån i diskussionen heller. Nej, nej, nej, med tanke på att deras mål är att försöka få oss att kunna kläcka ägg eller någonting. Och, och, och liksom för att alla ska kunna ha Nej Nej, utan det är alla möjliga andra idéer. <här> <här> och, och sådär. Det man har man kommit fram till i alla fall. Att svenskarna ligger jättelite med varandra. Uh, det är den med svenskarna ligger med andra? eller vad då? Ja, Jag vet inte vilka de ligger med, men de ligger inte med varandra i alla fall. <här> Det är intressant faktiskt men ganska... Men äh, finns det. Okej, okay, nu, nu kanske vi nej. går på Aftenblade Källan här. Ja. Eller Aftenblade Fällan. Men det kan det inte finnas um, någon form av viktig kritik i det här då? Alltså att kanske att. All porr på internet har ersatt det normala sexuallivet och så vidare. Jo, för de verkar ju stå de verkar ju stå undrande inför varför det är som det är. Men det är visst, det har växt en del intressanta diskussioner man har hört på radio det här med hur vi lever våra liv, det här med, med arbete och, och alla krav som är på den moderna människan och så vidare. Så att de, de ser ju själva att de har skapat en, en, en, en, en, ett samhälle som inte är sunt helt enkelt. Och det är jättebra egentligen att det kommer fram. Men sen så har du andra aspekter av den här undersökningen som var mycket roligare. Och det var att, att eh, enligt den så vill... För att man har även gjort i, i parti... Alltså man har ge, alltså, frågat utifrån partitillhörighet. Mm. Och då kommer kom man fram till att eh, miljöpartister gillar att ha analsex mest av alla. Mm -hmm. eh, och och eh, faktum är att vänsterpartister har minst, minst sex. De var tråkigast de var mest missnöjda. Och, och så och, och det tyckte jag var lite roligt För att det kan jag ju tänka mig Var är det så att demokrater hade mest sex? Också. Jo det hade de Det hade de och jag menar, det, Alltså man kan tycka om man vill ha demokrater, Men de har ju snyggare tjejer utifrån ett mansperspektiv Än vad Vänsterpartiet har jag, menar, jag förstår att man inte vill ligga med varandra i Vänsterpartiet Jag menar titta på dem Jävla fransar. liksom Uff. Ja Jonas Har du kommit över någonting här i veckan Som inte har med sex att göra? Nej, jag är lite, lite mållös just nu faktiskt. Det, det, blev, så, uh, det blev så mycket att, att inhämta det här om uh, svenska sexvån och uh, fördelat på de olika partierna och sånt där. Så att, nej, uh, faktum är att jag har inte heller har upp något uh, sådär jätteviktigt som har hänt de senaste så men, därför men det... säger vi hej då från Radio framåt. Svensk. <laughs> <laughs> <Precis. laughs> Nej, då, vi har ju såklart en hel del att prata om ändå. Men det kanske, inte, kanske går lite snabbare tempo, och så där. men det finns ju en del som gillar. Um, vi ska också säga att uh, vi från en lyssnare har fått in uh, en form av donation um, som består i tio stycken halvårsprenumerationer på realisten.se. Som ni säkert redan vet så satsar ju dessa på pressstöd och har nu över 500 prenumeranter. Vi kommer behöva 1500 stycken för att nå pressstödet men varenda krona fram till dess hjälper vi såklart också. Så att vi har här 10 halvårs prenumerationer som vi ska lotta ut. Och den här lyssnaren ville då att vi skulle hitta på något bra sätt att låta ut detta och det har vi inte gjort. Så därför kommer vi börja med en tävling. Där ni som lyssnare får kontakta oss. Ni får mejla radioframmat@gmail.com med ett förslag på hur vi ska tävla eller låta ut de här halvårsprenumerationerna. Och den som kommer med det bästa förslaget vinner en halvårsprenumeration. <skratt> så slipper vi tänka själva, det är helt ja, fantastiskt. Är um, så att, har ni några tips och förslag på hur vi kan låta eller tävla ut de här Um, så uh, maila Radio Frammat gmail.com och uh, vi kör fram till, um, till på måndag i första, första hand då. Um, om vi har fått in några bra förslag till dess. Och då kan vi kröna en vinnare. Jag uh, skulle kunna gå in här med en uh, med lite formalia. Mm. Och det är en rättelse. Jag snurrade ju till han till historien <laughs> i måndags ganska. Kraftigt, jag inser det själv. Det var ju inte mycket som stämde. Eller snarare, det var väldigt mycket förvirrade uttalanden och konstigheter. En sak så, vi fick i alla fall in en rättelse här från en lyssnare. Tack. För att jag höll ju på och yr de här skeppen som sänktes hit och dit. Och då pratade jag om det här skeppet i Montevideo, vill jag minnas. Att det var det jag pratade om. Fickslagsskeppet Graf Spe, om jag inte har du fått helt fel nu när jag läser mejlet innan till i alla fall eh, den här kaptenen då Hans Langsdorf han eh, gick inte ner med skeppet eh, utan han sänkte skeppet i hamnen, fick hjälp in i eh, in på land sen två dagar senare så sköt han sig själv i eh, huvudet liggandes på den tyska flottans flagga så var det det gick till den gången mm. eh, Resultatet var ju detsamma. Mm. Då kan jag flicka in också. Jag sa att, att man hade äh, låtit sänka ett stort fartyg i äh, hamnen i Skapa Flow äh, i slutet på, på första världskriget. Det var faktiskt ett understatement äh, från mig. Utan Det var så att äh, hela tyska Nordfjöflottan äh, lät man sänka, alltså inte engelsmännen utan, utan uh, tyskarna sänkte det på eget bevåg efter att man hade tvingats kapitulera uh, 1919. Så att det, det är så pass mycket som, som finns begravt uh, uh, här på Årkning. Um, ja. Så var det. Så att uh, jag underdrev. Um, ja, um, jag, ska säga, jag tycker att det är jättekul när lyssnare hör av sig uh, och rättar oss. Det tycker jag är helt utmärkt. Så fortsätt gärna med det. Magnus och Jonas blir till småledsna eftersom att de har stora upplåsta egon. Men jag tycker att det är kul. Vi säger så här, det är irriterande men det är nyttigt. <laughs> så är det. Och vi har inga problem och uh, rätta oss själva i efterhand. Nej, jag kan få rätta en, en, en sak till som jag har så fel. Uh, för, för två program sedan. Jag sa att uh, Frans List, uh, när vi talade om Wagner... Att han var katolsk präst. Det var han inte. Han var, han var fransiskan men bara tredje åren och var aldrig så såvitt jag har kunnat utröna. När jag har kollat lite grann på det. Sen visste jag i och för sig att, att de oekta barnen han hade, för att han var en, en känd uh, playboy, får man säga, på sin tid, de, de hade kommit innan han, han hade gått in för sitt religiösa engagemang i och för sig. Men. Hur som helst. Um, oh, han var inte, inte pressvig. Det är därför man ska bli religiös på äldre idag. <laughs> ja. <laughs> Ja. <skratt> Äm, eftersom att det är torsdag så äh, försöker vi också hålla koll på vad ni som lyssnar direkt äh, har att säga så att äh, skriv gärna på Twitter med hashtag Radio Framåt eller på Facebook sök efter Radio Framåt där eller så kan ni ringa in och äh, köta loss på 08 51 Uh, och det är lite spretigt här med Twitter, Facebook och så vidare. Men inom kort kommer vi ha en mycket trevligare lösning för er som lyssnar live. Men uh, mer än så säger vi inte än. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om uh, vår kära integrationsminister. Uh, det finns väl ingen som kan vara missnöjd med honom, Erik Ullenhag. Han är en mycket, mycket underlig människa. Um, hur som helst så var han i om dagen och... Uh, han, ett citat därifrån som jag tycker är väldigt väldigt underligt det, det låter så här Vi måste se till att få positiva spiraler Varför finns det till exempel ingen moské i Tensta? Det tycker jag är konstigt Okej okay. Nu ska vi se alltså Vår integrationsminister tycker att det är konstigt Att det inte finns en moské i Tensta Och det skulle då skapa positiva spiraler Jag vet inte hur man definierar integration hos Moderaterna men vore det inte bättre då för den här så umhulldade integrationen att bygga till exempel den här moskén i Djursholm? Nu, nu är han väl folkpartist i för sig. Ja, förlåt. Ja. Men det är ju samma sak. <laughs> ja, ja, ungefär. Ja. Mm. Vad, vad tycker du, Magnus? Alltså, först och så finns det ju moskéer i Tensta. Alltså, källar, moskéer. Ja, källar, Men det är väl det. är fortfarande moskéer. Det är fortfarande Allahs hus, liksom. Så att, där har han ju fel. Men det han menar är väl en sånt här jävla skrytbygge de ska ha. <clears throat> Ja. och eh, som du säger så är ju resonemanget ganska tokigt eftersom om man nu är integrationsminister och tar det jobbet på allvar jag menar, men jag tittar, om man ser den där bilden när han står med de här kvinnorna från Somalia menar, alltså, han kan ju inte ta sitt uppdrag på allvar när han tittar sig omkring hur fan ska du integrera det där det är väl liksom nej. det är bara löjligt jag menar, hela hans position är löjlig allt han gör är löjligt hans uppdrag är löjligt då blir det ju så här löjligt. Och man ser ju på den här bilden också att han ser ju inte klok ut, Karl. Alltså det är ju, det är ju Annie på den där. Det är ju tårt. Nej, alltså, jag, jag kan känna att uh, allt eftersom man blir äldre så blir man i någon mening också mer och mer desillusionerad. Den här killen är en liten tönt, uh, helt enkelt. Han, han, han är en liten... Uh, duktig skolpojke han är måttligt begåvad en, en liksom medioker figur på alla sätt och vis han bara rapar upp saker och ting som han förväntas säga, det finns ingen substans där, han, han är på det sättet en, en fruktansvärt liksom sorglig um, människa uh, helt enkelt och, och tyvärr en, en, en ett, ett typexempel då på en, en modern demokratisk politiker om ni så vill det liksom. substanslös fianti och tämligen föracklig jag är hemskt ledsen jag menar, vad ska man säga det, det, det, det går inte att känna ett uns av respekt för en, en, en sån figur liksom. ja, men det, det är ju som alltså, om du tar alla det här, alltså hela det här koteriet som är i samma så, som är i samma skuta så att säga alltså, allihopa, alltså från höger till vänster men alla som då är för den här jävla vansinniga idén med mångkultur och integration och vad du ska vara mm. då har vi alltså, ja vad vill du sa? Du, det var något. No, nej nej mm, okej, okay. uh, nej men det, alltså, just det här att de är så måttligt eller obegåvade och hur de resonerar det går ju igen, jag hittade ju den här äh, krönikan av alla svår Lisa Magnusson på, på ek, äh, Metro mm. Mm. där hon, hon skriver konstaterar, angående om Husby att, att det är inte lukten av brandrök från Husby som oroar mig utan kraven på ett tag upprensning, stöveltrampet som ännu en gång ljuder genom Europa inget har vi lärt oss Nej, och vad har hon lärt sig överhuvudtaget? Och från var? Jag menar, det är bara titta i, i ögonen på henne. Så det, det är ju liksom, tyvärr, det är ju... mm. Mm. Uh, alltså, uh, det, det är en dum människa, uh, tyvärr. Det, det, det, är problemet det är att dumma människor kan vara jävligt farliga. Det kan de visst vara, uh, absolut. Men, men samtidigt så, så... Jag kan inte göra mig kvitt liksom, känslan om man tittar på såna som den här Ullenhagen eller om man tittar på en, en sån som uh, uh, Annie Lööf, som, som ni nämnde, men de, de är ju bara liksom uh, uh, uh, rätt patetiska puckon. Liksom. Men jag tycker, alltså, nu ska vi kanske inte fokusera så mycket på deras utseende men jag tycker att när man tittar på dem, eller i deras ögon det känns som de tomma skal bara. Ja, men det är just det. det är, man ser att det är liksom ingen hemma. Och det, det tycker jag man ser uh, även på, på en sån sån här uh, bruden som skrev på mötet. Som... Mm. Ja, Hon... Hon skriver också. Så här. <laughs> Hon skriver även i sin krönika <laughs> så här frö till landet Sverige, alltså fröet till landet Sverige sådes inte för tusen år sedan utan av Gustav Vasa på 1500-talet. Och nationalismen har bara funnits i 1800-talet. Alltså, hon, alltså, hon, kan, hon kan inte spilja på vad som är nation och vad som är nationalstat till att börja med. Och så ska hon gå ut och liksom mässa då för, för, för, för menigheten i, men, i vad, vad är det för jävla offentlighet vi har fått? Vad är det för jävla land vi lever i? Där, menar, där, där de här idioterna får ut sig på det sättet. Det är ju helt uh, frilankt alltså. Jag har ju tidigare varit skeptisk till allt sånt här med Manchurian candidates och mkultra. Men jag börjar undra om det inte är så att de här människorna faktiskt är just så här mkultra eller någonting. Nu får du förklara ja. lite vad du menar. De är helt nollställda och bara, nej jag orkar inte förklara det där. Du får nu slå upp och så får ni spekulera kring er själva. Det har med hjärntvätt att göra i alla fall. Men och jag menar, du måste också den här eh, krönikan eller debattartikeln om du ska föreställa för någonting där hon då påstår att fröet till Sverige eh, såddes på 1500-talet av Gustav Vasa det måste ju ändå ha passerat åtminstone en redaktör mm. som inte jo, har då, reagerat på det, nej, men det, alltså, det Som om de skulle, skulle veta bättre i namn. Vi, vi har idioter som leder idioter och som redigerar idioter. och Så, där. Menar, så, så ser det ut tyvärr. Och det, det, men vi har pratat om det här förut, men, men faktum är att ett genomförljuget system som det vi har, det, äh, det, det gynnar inte bara äh, psykopater och, och samvetslösa människor, utan det gynnar också äh, dumskallar. Och, och där är vi, men det här är ju ett typiskt exempel. Men de, ja, vet. de vet, vet inte vad som är vad, är det, men... De, ja. Uh, kan, vi, kan, vi bara, kan, vi, kan vi fortsätta såga Lisa Magnussons artikel lite till? Jaja, äh, och, jag börjar med det här. <kör> Historien lär oss om livet, menade den gamla romerska filosofen Cicero. Alltså, bara där det är så intressant där, för det där alltså söker du på eh, Google typ Cicero citat så garanterar jag att något sånt här kommer upp. Och det där, hon lägger in det där för att hon ska försöka vara lite belevad och smart. Mm. Så där Kolla, jag, själv... jag, kan, jag kan citera gamla filosofer. Ja, för många, många, många här och år sedan när jag själv satt och skrev artiklar som jag knappt förstod ibland vad jag menade, då gjorde jag ungefär på samma sätt för att jag tyckte att det där är ju ett smart sätt att verka smart på. Och mm. för många så hjälper det, då tror man att, att man är smart. Eh, men folk som är smarta ser ju igenom det direkt. Så det där är ju ganska löjligt. Men i alla fall... <hör> Sen fortsätter de, så fel han hade. Mänsklighetens förbannelse är ju att ingen någonsin lär sig ett dugg av historien. Särskilt inte de som vill ge intryck av att luta sig mot det förflutna. Det vill säga de som kallar sig invändningskritiska. De, och det här är vi alltså. Vi, mina vänner, drömmer om en tid och en plats som aldrig existerat. För det har alltid funnits invandring. Och det har alltid funnits människor som har retat sig på denna invandring och föreställer sig att livet var underbart fram till just den eller den gruppen dök upp. Nej, men jag, jag vet, för att jag är ettling till en av Sveriges mest framgångsrika invandrare, Louis Dière. Det, det här har alltså skrivits gång på gång på gång på gång. att um, Titta på valonerna, och titta på, på Louis Dière och Louis Debers och de som kom hit. Liksom, det, är, det har alltid funnits invandring. Det är, det är alldeles självklart. Um, som om det skulle gå att jämföra överhuvudtaget med de förflyttningar som har skett inom Europa och inom Nordeuropa med den massinvandring som sker idag av människor från Afrika och Asien till eh, vår kontinent och som förändrar eh, förändrar allting i, i grunden alltså mm. Jo, det är ju absurt såklart men det är precis som om man försöker jämföra de här invandrareupploppen med liksom vad var det? Daladansen och så vidare? Ja, precis. Ja, precis. Men, men alltså, det måste ju finnas en sån här floskelgenerator. Där man liksom lägger in några ledord och sen så trycker man på enter och så spottar den ur sig och sånt där. För att det är så otroligt okunnigt. Det, det kallas eh, universitet i Sverige. Ah, där har vi det. Det är ju så fantastiskt okunnigt hur de skriver. Jag menar, jag vet inte, I det första stycket så lyckas hon ju få till... Ett par stycken sådana här flosklar som, som, som är fel. Alltså de är fel helt och hållet. De är, det är ett felaktigt ja, alltså, resonemang. För, för det första så kan hon inte skilja på nation och uh, nationalstat som sagt. Men Visst, mm. man kan argumentera för att nationalstaten är ett relativt nytt fenomen. Men det är definitivt ingenting som har uppfunnits på, på, um, på 1800-talet. Um, den moderna nationalismen kan man säga visst kommer i någon mening efter, efter franska revolutionen. Men, men uh, idén om nationen och nationell uh, gemenskap uh, som politisk kraft är något som går betydligt längre tillbaka. Mm. Uh, för det första, det, det kan man absolut påvisa att det går tillbaka till i alla fall medeltiden. Uh, sen är det också så att hälsan tiger still. Uh, bara det faktum att, uh, vad ska vi säga, att nationalism som, som politisk teori inte uh, har uppkommit från början betyder inte att uh, människor inte har känt en självklar och spontan gemenskap med sin egen uh, sort, sitt eget folk. Så att, jag menar, det, det här är, det, det är bara löjliga, töntiga sofismer som, som tyvärr känner ett uh, destruktivt syfte. Mm. Sen kan jag ställa mig frågan, om vi nu utgår ifrån, för hon ska tala vidare om det här med upplopp. Hon skriver att några grupper av unga män gjort upplopp i Husby och andra förorter runt om i landet. Så det är ett eko från historien, 2006, 2001, 87, 68, 65. <hör> och låt oss, bara för ett ögonblick... Eh, säga då att, att hon har rätt i det att det bara är någonting som är naturligt och fortsätter så är det fortfarande så att utan alla dessa nya idioter som gör en massa idiotiska saker som vi importerar och betalar liksom föder och, och ger, ger uppehälle, eh, utom dem så hade vi ju sluppit det här upploppet eh, och det är därför jag återkommer till min gamla te som att det är värre att bli Mördad av en invandrande främling Än av en svensk För att vi kan aldrig försäkra oss mot att svenskar Kommer göra dårpippiga saker Nej och men skulle svenskar folk. Skulle vi leva i ett svenskt Sverige Och svenskar skulle genomföra såna här upplopp eh, Så skulle det vara vårt problem Och då hade vi varit att lösa det eh, Men mm. det är ju fortfarande en helt annan situation Än att det liksom har importerat de här problemen mm. eh, Och konstruerat problemen Genom den här Den här multikultidrömmen eh, i den här artikeln från Svenska Dagbladet där, där vi citerade Ullenhag tidigare så har de även intervjuat en gymnasieelev till Tensta, Merit Gilmas. Och um, han har ju en lösning på de här problemen. Så här säger han. Det vore bättre om de flyktingar som kommer till Sverige bosatte sig i innerstaden istället. Då skulle det här inte hända. Det var intelligent faktiskt. Vet han om att, typ, så här, det, att det kostar 2 typ miljoner för 20 kvadratmeter in i stan just nu? Mm. Jag tycker Ilmas är något på spåret där, för att vi ser ju andra städer, i <går> exempelvis Sydafrika, nu är det inte inte flyktingar då, men där har ju den svarta befolkningen totalt tagit över i många stora delar av innerstäderna med, ja, inte så kanske trevliga påföljder. Men kolla här i Berlin på. där jag bor, no, eh, Kreuzberg ligger i innerstan, mm. det ligger mitt i Berlin, mm. det hjälper inte. Nej, för att det man vill, har upplopp där ändå. Det, det man vill komma till det är så här. Och det är ju så tråkigt att, att vi ser det, och, och, och, och kanske vissa andra främlingar ser det, men Merit Ilma ser det inte. Det, det handlar om det, att det, det de vill, det är att vi ska blanda ut oss allihopa. Mm. För att eliten behöver en rasblandad, kulturlös, skellös, skitbefolkning. Uh, som inte har någon som helst självkänsla, inte har någon förståelse för förflutna, inte har någon historia, inte har någon kultur, för de kan man styra. Och Mert Ilmas med många andra är helt inne på den linjen. Jag, ni och säkerligen en hel del eh, främlingar är inne på en annan linje. Det vill säga att vi vill inte blanda oss med varandra. Mm, mm. Sen vill vi skicka ut även de främlingarna som inte vill blanda sig med oss. Men det är en annan sak just nu. Det är det som är så tråkigt, är så många ändå. Eh, liksom sväljer den här idén om att om vi bara integrerar och blandar oss om alla gör det mm. som Stina Dabrowski sa på radio, om alla bara rasblandar sig fullständigt så skulle det inte finnas något krig och bråk mer. Nej, Nej, och här har vi alltså det, det här har man ju hört till led, alltså jag kommer ihåg det sen, så länge jag kan komma ihåg att man har diskuterat eh, invandringsproblematik så har det här alltid varit det man har kommit fram till i regimmedia och från sjuklöven, att Ja, men det är bara för att invandrarna bor alla på samma ort och skulle vi bara blanda skulle allting lösa sig. Så har det alltid låtit. Mm. Sen vet vi också att människor flyttar dit människor av deras egen ras, deras egen kultur, deras egen religion bor. Alltså får eh, ny nyhetkomna flyktingar och invandrare väljas och flyttar de dit där folk talar samma språk där folk förstår deras eh, kulturella referenser och så vidare. Det är ingenting konstigt, det är ju grunden i nationalismen, det är ju det vi hävdar hela tiden. Man mm. trivs bättre med folk som, som liknar en själv och som, som, som ser samhället på liknande sätt som en själv och eh, det skapar också en bättre harmoni och så vidare. Och att eh, människor som kommer från Somalia eller Irak vill bo med Somalier eller Iraker är inte konstigt. Då tycker då Mert Gilmas och nu ska man inte ge sig på honom för han är en gymnasieelev som fått lära sig att det är så här han ska säga. Men då tycker alltså politikerna och medier att då ska man frånta människor den här rätten att bo med människor som påminner om sig själva och istället tvingas blandas. Det, det är precis det som Sverigedemokraterna vill också. Men, men, men vi, vi tvingas ju liksom fråga igen och igen och igen och ställa denna frågan till våra lyssnare att snälla fundera på varifrån kommer detta imperativ att man ska förstöra all nationell eh, integritet. Vem, vem, vem tjänar på det? Vad är det för jävla vision som ligger bakom detta? Um, det var inte länge sedan som du, Magnus, tog upp igen att Barbara Lönrespekter som, som satt och mm. sa att ja... Um, i israelisk tv mm. eh, noterade att eh, ja, europeerna har inte lärt sig riktigt än att, att eh, anpassa sig till, till, till mångkulturen och vi judar kommer nog bli lite, lite illa omtyckta här i framtiden därför att vi har den ledande rollen i att förvandla Europa till ett mångkulturellt samhälle men om inte det sker, då kommer Europa inte att överleva mm. eh, vilket alltså är ett fullständigt Uh, hutlöst uttalande men, men finns det någon journalist Som, som, som Vänder sig till, till Barbara Lönesbäckter Som då är chef för en uh, Prestigefylld uh, Institution baserad I Stockholm um, Och frågar Vad menar du med det här att Europa Kommer inte att överleva om det inte förvandlas Till ett mångkulturellt samhälle Var, uh, Kan du kommentera det? Nej, finns ingen som gör Därför de är, så jä... de är så jävla rädda för judarna. För att det intressanta är intressant att när vi har gjort precis tvärt emot vad Barbara Spekter eh, tycker att man ska göra nu så hade vi ett, ett, eh, en utveckling i Västerlandet mot högre civilisations- och kulturnivåer. Mm. Eh, och den utvecklingen har ju tagit abrupt slut och vi har en tillbakagång istället. Ja, är Sen... blev reverserad. Alltså. Det är ja. ju helt... Sen så ställer jag mig frågan om nu homo eh, homo globalus skapas, den globaliserade människan, den här eh, slavrasen, för det är vad det handlar om eh, som de vill ha det vill säga, om, om vi liksom bara leker med tanken, även om det är en mardrömslik tanke. Som kommer att se ut som Michael Jackson ungefär, som är Alla, alltså, typ ja. könsmässigt eh, helt obestämbar, mm. man vet inte om han är bög, om han är Jag vad han är, om han är könsbytt eller liksom vad som rasligt fullständigt obestämbar en, en ett amorft kreatur liksom mm. som, som uh, alltid har uh, peace och doesn't matter if you're black or white på, på läpparna men, men hur kommer alltså hur många vill om man nu satte sig och tänkte efter utav vanligt folk, hur många vill att deras barn eller barnvårn ska leva i ett samhälle där det inte finns några normer. Där det inte finns eh, någon eh, kultur. Annat än, än den här konsumtionskulturen och idiotin. Alltså, där alla gör som de vill. Det finns inget rätt och fel. Det finns inget... Jag är ju född i fel kropp. Jag är ett får. Nu måste vi ändra mig till ett får. Eller vad det ska vara, liksom. Det är det som kommer. Allt det där pågår ju ständigt kring oss. Alltså, hur många vill, hur många vill att det ska bli så? Tänker man inte så långt, eller? Mm. Intressant när du sa det Jonas där med, med Barbara Spectres och, och det här med att Europa kommer dö om de inte det blir mångkulturellt och så vidare. För det är också en sak som vi har fått höra hela tiden att vi måste ha invandring. Och mm. anle alltså anledningarna har skiftat lite. Det har, det har dels varit att vi behövt arbetskraft för att vi kan inte, vi kan inte jobba vi svenska vi är för få, eller europeer. Det mm. har eh, också varit att vi saknar kultur och vi behöver influenser och mm. berikas. Det har också varit att vi föder för få barn ja, det ingen, från, från samma, från ingen, samma kommer... politiker som, som lobbar för fria bort och, och, ja. och familjefientlig politik. Så vi får alltid ha att det här är den enda vägen Allt annat är omöjligt Vi måste ha invandring, vi måste blandas alltså... glöm, inte, glöm inte det då också att den, mest, den bästa sån där kommentar jag har hört Är den här att om vi inte har invandring Så blir det innavel Ja det finns det... de som säger ja, det. det, på riktigt. Alltså det är så otroligt alltså, så dumma människor, de borde inte få uttala sig. Dumma människor borde inte få uttala Nej, sig. De är förmodligen Ni... det. Nietzsche hade rätt. Uh, <laughs> de större delarna av mänskligheten borde inte ha rätt att kunna skriva eller läsa. För det är bara skit som kommer. Ja, det jag man sagt märka med, med internet. Alltså internets största, um, den största styrkan med internet är också en svaghet. Det är att alla, får ut alla kan uttala sig. Internet släpper lös den här galna gubben eller kärringen som vilar inom varje människas hjärna. På vissa är han bara inte tillräckligt långt bakatryckt. Han dyker upp så fort de fullt normala människor i vardagen går hem och blir någon jävla tokig människa i, på internet. Jag tänkte också när vi pratade här om Dabrowski och det är mycket bättre om vi blandar så att det finns inga krig och så vidare. Det påminner ju oerhört mycket om Ward Kendalls roman, den här Skymning över Tellus. Mm. Jag vet inte om ni har läst den Den gavs ju på svenska för tio år sedan oh, yeah. det, det är ingen, ingen jätte, inget jätteverk Men det är just det här med att Då tvingas man då ihop Med en person, man, man får en nummer från 1-10 Beroende på ens hudfärg Och till exempel är du en trea Så måste du då Skaffa barn med en sjua till exempel För att alla ska bli femmor Det kan aldrig hända Dan. De kommer aldrig kunna tvinga Sådär, vem man ska... Nej, nu är du bara sådär... <laughs> alarmist. Mm. Um, Okej, okay. vi ska ta en liten paus och spela lite musik innan vi är tillbaka med um, ännu fler ämnen. Om ni inte känner att ni har något viktigt att tillägga på det vi har diskuterat nu. Nej, jag tycker vi har sagt, <laughs> vi har sagt det mesta. Ja. Jag ska vara härlig. Um, och då ska Jonas vilja höra lite Roger Miller. Mm. Ja, det är en gammal klassiker, en, en skön låt. King of klassiker. the Road. Precis. Eh, och eh, Magnus, du har önskat lite raup -tid. lite hårdare det här blir det då med låten Rebeller. Ja, jag tyckte det var passande i skenet av bilbrändarna i förorten och eh, det vi pratade om idag, hur vi ser på världen och vad som behövs. Det är en riktigt härlig text, här. jag vill bara citera ett stycke därifrån. Den så här. Vem tål storstadsbyråkrater, Slips kostym och protokoll? Satans EU-delegater, jag hatar all er kontroll. Låt mig leva som jag väljer, låt mig ha min mark i fred. Skjutvapen och spritbetaljer ska ni inte jävlas med. Det är vackert. Det är Vi är tillbaka om en liten stund. Rebeller till den dag vi dör Skriker Raup till ut där Och radio framåt och tillbaka Jag har en sak att säga innan Skrik. vi gör någonting annat ja. <hör> De sjöng om John Deer. Jag har två saker att säga, det här, jag ska fatta mig kort <hör> De sjöng om John Deer. det är ju alltså jordbruksutrustning Det är alltså traktorer och dyrt <hör> Om vi har någon bonde som lyssnar på det här programmet Så föreslår jag att ni slutar köpa John Deer Och börjar köpa jordbruksmaskiner från Mengele det är alltså en producent av olika jordbruksmaskiner och det är då Mängele Det är den kända familjen Mengele. Så tänk på det och försök köpa en sån som ni kan ta och använda istället för John Deere. Tycker jag är bättre och roligare på all sätt och vis. Det var det ena, det andra struntade jag i. Så kör vidare idag Okej, härligt. För er som lyssnar i efterhand så är musiken bortklippt av rättighetsskäl. Men gå in på Spotify, sök på Radio Framåt så finns det en spellista där med det mesta av musiken vi spelar. Och det är torsdag idag och därför kan man ringa in till Radio Framåt. Och vi har med oss en lyssnare, Sander. Välkommen till Radio Framåt. Tackar, tackar. Vad hade du på hjärtat? Uh, jo, jag tänker på det. Jag är ju själv arbetslös nu och har varit in på... Arbetsförmedlingen pratar med jobbcoacher och allt möjligt. Mm. Och eh, de försöker liksom... Eh, de vill ju att vi ska bli mer flexibla, säger de. Ja, Hunsa runt oss helt enkelt. De, eh, vi ska anpassa oss, vi ska bli mer flexibla. Vi ska pendla, vi ska ha vi ska vara försiktiga med lönehöjningar. För att ha mm. på konjunkturen och, och så vidare. Så det känns liksom att det är någon... Eh, så vill vi att vi ska anpassa oss och bli billigare och eh, liksom bli av med rättigheterna eh, så man får en fast anställning till exempel. ja mm. Det är ju någonting menar. man har kunnat se inom flera branscher, inte minst inom till exempel sjukvården. Just att man ska gå med på vad som helst, alltså helt, helt sanslösa timanställningar där du ska liksom jobba du vet inte hur du jobbar nästa vecka så kan du få jobba tolv timmar sen har du 6 timmar till nästa tolv timmars pass och så vidare ja, precis. och det ska man liksom acceptera för att du, ska, du ska i alla fall vara glad att du har ett jobb samtidigt ja, som man gör det i någon form av minimumlön Jag vet inte Magnus om du har några tanke kring det här Ja men det stämmer ju alltså, vi har sett hur sådana här bemanningsföretag, bemanningsföretag har poppat upp menar, det är inte så konstigt Jag menar, vi lever i en tid som är en tid utav sekularisering det är en tid av alla högre och alla andliga värden, alla andliga sätt att se på människa har försvunnit ut genom avloppet. Vi är materialistiska varelser och jag menar kommunismen och kapitalismen har ju samma grund i det. Människan är en materiell varelse utan någon annat behov än liksom arbete, pengar och konsumtion. Och då är det inte så konstigt att det här liksom följer John på något sätt, utan det är ju en, en led i hela den här processen som har pågått i, i Västerland under en längre tid. Mm. Eh, och det, vi måste ju så att säga belysa detta ur kanske inte bara ur det perspektivet att det är arbetsvidrigt och att människor just eh, tvingas till slavarbete, vilket i många fall kan, kan nästan röra sig om, utan Precis. tycker jag också att, att påpeka det, att människan är mer än Arbete. Det är med, vi, vi, vi har andra behov, andra, eh, andra saker vi, vi vill och bör göra. Mm. Jo, så, så jo precis det. vi. Ja. Nej, for, Sandra, fortsätter igen. Nej, jag sa att eh, vi måste ju sova vi också. Jag vet att jag var på ett jobb så eh, jobbade vi över och jag eh, fick åka hem och sova i sex eller sju timmar innan så skulle gå på och jobba igen. Och det är ju det är också en sån här grej som, har, som inte är bra tycker jag inte. Nej, nej verkligen inte. Och jag, jag skulle ju kunna säga så här att jag skulle vara beredd att arbeta, alltså göra avkall på mitt eget behov av skönhet eller kultur eller något sånt till förmån för att en människa som kan skapa detta eh, har möjlighet att göra. Så det vill säga, hade jag haft möjlighet så hade jag gärna varit med senat. Jag hade gärna arbetat med det jag är bra på för att ge pengar till någon som kan skapa skön konst. Det har jag inget problem med. Men idag så ska vi alla tvingas arbeta för eh, att i slutändan avstå ifrån eh, de sköna sakerna i världen till förmån för att de rika, eller eliten, ska kunna Ja, vad är det de gör egentligen? På vilket sätt bidrar de till världen? Till skönheten? Till, till de högre värdena? Inte ett jävla dugg. Mm. Och, ja och jag, jag, tror... bidrar, jag kommer att tänka på det du sa en annan gång. om eh, Du pratade om SAS och flygvärdinnorna. Mm. Eh, att de skulle sänka sin lön. Och jag mm. såg eh, på Youtube någon reklam för... Eh, Uh, nej, vad heter det? Oh, jag kommer inte ihåg vad det heter, men uh, sa i alla fall att vi skulle vara försiktiga precis. med uh, löneökningarna. För var det att inte ha, Svenskt Näringsliv eller något sånt där? Svenskt Näringsliv var mm. det, ja, precis. Vi skulle vara försiktiga med löneökningarna för att, uh, att vara snäll mot konjunkturen, mm. men uh, uh, topparna och alla vd och grejer, de uh, kan inte sänka sina löner. Nej, nej och det är så det är ju... tydligt där i exemplet precis. SAS, det... Där flygvärdinnorna och flygvärdarna fick gå med på att sänka sin lön. Eh, medan <laughs> här cheferna plockade ut jättebonusar ändå och sina bonusar till och med. Jag tänker på det här, Sander. Det är bra att du tar upp det här. För det, det, vi pratar inte så ofta om detta. Jag, jag hörde på, på radion här, det är en reklamkampanj som går nu. Och det är ASA Transporter som har den. Och den går ut på att locka människor att bli att eh, att så att säga arbeta... Att, att starta eget och arbeta för dem. Och då, då är locktonerna i, re i reklamen är att vi hjälper dig med, med finansiering av bil. Vi hjälper dig med eh, tillstånd för att bedriva vår krivverksamhet. Vi hjälper dig med allting. Och, och du får en lite fin bil och så kör du åt ASA-transporter. Det är ju ASA-bra, eller hur? Mm. Eh, och så är det värsta framåt-grejen. Ja, visst. Alltså det låter ju ASA-bra som man säger. Men om vi tänker på det. När jag har min bil som jag mm. har lånat pengar för att att kunna finansiera. Men jag har allt det här. Vad har jag för avtal från ASA-transporter? Har de garanterat mig jobb i fem år? Eller säger de, nej Magnus åk ok, ner till Nybroviken, sätt dig. Vi ringer dig om ett par timmar om vi behöver dig. Ja, precis. Men, men det här är ju, alltså, den här förändringen kan man se lite överallt i alla möjliga branscher. Eh, där man uppmanas istället att arbeta som, ja, som konsult istället för att vara anställd. Eh, I Sverige då skaffar man F-skattesedel och, och arbeta på det sättet. som man helt saknar säkerhet eh, Alltså, den här förändringen som sker på arbetsmarknaden i och sättet och att, att de här säkerheterna försvinner jag tror att den blir extra tydlig i Sverige för man ska veta att i Sverige har vi byggt upp ett väldigt speciellt system som nästan har blivit för jag ska inte säga för säkert men liksom för cementerat um, och, och det fungerade så liksom på 60- och 70-talet att man i stort sett kunde gå till arbetsförmedlingen och det fanns jobb vi hade industrier och så vidare uh, och du kunde få en fast anställning eller tillsvidareanställning som det heter nu um, du hade du kunde vara kvar på samma firma hela livet. Idag pratar man om att man ska vara rörlig och flexibel och, och så vidare. och Då handlar det snarare om att man ska vara på en arbetsplats i sex månader och sen ska man gå vidare. och Helst ska man göra det som konsult då, så att man sitter med noll säkerhet utan bara fakturerar istället för att ha en lön. Då. Mm. Och det här är ett system som det fungerar för en hel del människor. För en, för en del människor som är beredda att arbeta på det här sättet. Men då är vi återigen tillbaka... Och det som Magnus tog upp med. Finns det något högre värden, Finns det någonting annat än att bara arbeta, producera och konsumera? Mm. Det är svårt att pendla. Man bor i Norrland också till exempel... Inte lika lätt. Ja, men, men Så är det ju. Vi ser ju våra industrier flyttar utomlands i globaliseringens eh, mm. tidervarv. Och eh, då vill man få alla att flytta till Stockholm, Göteborg och Malmö i stort ja. sett. Det finns en del lite mindre städer också. Alla ska in och urbaniseras, bli äckliga stadsmänniskor, jobba med serviceyrken eh, och leva på det här sättet. Och, mm. ja. men, men det hemska är också att eh, de, de flesta som är, vad ska vi säga. Eh, 50 plus eller i alla fall 60 plus eh, idag, de lever kvar i den föreställningen att det finns den här tryggheten och säkerheten och, och funktionaliteten i, eh, i samhällsapparaten mm. eh, som, som du beskrev eh, att det fanns på 60- 70-talet och skulle jag vilja säga faktiskt eh, en, en bit in på 80-talet. Uh, i Sverige. Men, men, men det är ju helt, uh, helt väck idag. Mm. Men, men de äldre generationerna de tror fortfarande att det är ungefär så det ser ut. Liksom. Mm. Att jag menar, ja uh, okej, okay, har man otur och inte få jobb då får man väl gå till socialen. Liksom, och det, ja. och det, det, det funkar inte så. Menar, här finns jättemånga människor som hamnar mellan alla möjliga typer av stolar. Så att säga. Mm. Uh, så att, uh, jag kan tänka ja, tänk på när pratade om uh, konjunkturen också lönesänkningar och allt möjligt det känns som att väldigt många på Arbetsförmedlingen borde ju inte ha sina jobb där. för jag var, jag var inne och pratade med min handläggare idag och jag bor i jag är med i i Skara mm. och eh, jag har fått eh, jobberbjudan och få hem till mig i brevlådan. Eh, sök jobb i Karlsborg, eh, sex mil bort. Sök jobb i Upplands besök sök jobb i Borås. Och eh, hon sa liksom det till mig att ja, det är, du kommer förmodligen inte få de här jobben men det är bra att du söker. Jag tänkte det är för arbetsgivaren till mm. i, på det här lagret i Upplands Väsby. Tycker han något så jävla kul att... Nej. Och få in ett CV från någon nere i Västergötland Nej och som sen inte vill ha jobbet Och jag vet ju, jag har ju setat Nej, i den här rekryteringsprocessen Så många ah. gånger med, med annonser ute Och äh, då, då kommer det in ansökningar Och man, åh det här verkar vara en bra kille eller tjej Jag ringer upp, okej okay, kan du komma på intervju äh, Nej alltså jag måste ju göra 20 ansökningar i månaden så, Ungefär sådär för ja, att precis. få mitt bidrag eller få A-kassa Men jag vill inte jobba med det där Eller jag bor inte ens i den stan och Så det är det hela tiden det, det kan man se även här i Tyskland mm. Och det är alltså Den tiden det tar Alltså jag menar Om man får in 30 ansökningar på en plats På en plats Så väljer man ut fem stycken Och så sitter man och ringer de här fem Och ingen av dem vill egentligen ha jobb Utan de, de bara måste söka det För att de inte ska bli satta på gatan Ja mm. precis men det finns en bra sak i det här också. Det är inte helt ur vårt perspektiv så det är inte helt dåligt. Uh, och då tänker jag lite grann på både USA men också då, Tyskland <tryckligt> framförallt. Uh, för att en stor skillnad är ju hur det fungerar i Tyskland och Sverige då i detta med att bli man arbetslös i Sverige så, så har man en viss grundtrygghet man kan överleva. Det kan man inte i Tyskland på samma sätt. Det har ju också gjort att man i Tyskland inom den nationalistiska rörelsen har blivit långt mycket mer framgångsrik när det kommer till att öppna och driva företag av olika slag. Det är kläder, det är pubbar och det är kaféer och det finns säkert jättemycket annat som inte gör vet om. Mm. I Sverige har vi ju överhuvudtaget inte detta på det sättet. Och det här kanske kan innebära att om det blir svårare, om det blir jävligare så måste den, den ariska människans kreativitet kickstarta igen. Och då tror jag att vi kan se en utveckling där vårt folk gör en jäkla massa bra grejer som de har sluppit göra för att det har varit bekvämt att inte göra det. Jo, men samtidigt så är det inte bara att, att, att det har varit bekvämt att inte göra det utan du har ju också i Sverige en, en mängd hinder då för oh ja, oh ja. att liksom starta igång saker. så, att, så att det, Man är ju liksom kringskuren på, på, på alla sätt och vis om man, om man försöker dra igång någonting i... Okay. Och det finns Så. många problem med att driva företag i Sverige och speciellt att kunna driva då nationalistiska företag. Man jämför med Tyskland. Man får ju tänka på att Tyskland har 82 miljoner invånare varav marknaden för nationalister är betydligt större vilket gör att du kan driva ett företag och gå runt på bara den nationalistiska målgruppen. Mm. Uh, I Sverige det går kanske, jag vet inte men det, det är nog betydligt svårare. Jo, jo. Visst men, du, du har ju också som vi sa, du har ju regleringar och sånt ja. av, ett, av ett helt annat slag alltså, som, som effektivt kväver allting i, i Sverige och så har det varit så, så länge jag kan, kan minnas så, så, så. Jo men vi har ju kunnat det. se och det vet ju alltså, många nationalister som man liksom känner eller känner på, på avviksvägar, av, av villovägar eller hör talas om, det är ju sådana som som, alltså många som som har många har gått vidare från att har varit aktiva politiskt till att bli företagare. Inte inom kanske de mest glamorösa yrkena, men det finns ändå massor med nationalister som har egna företag eh, i Sverige idag. Internationella företag, inte det att de driver det riktat mot nationalister, utan det, de driver det som vanliga företag. Så det finns ju en, en... Alltså när de människor som har blivit uthängda och inte kan få jobb, det finns ju sådana i Sverige, nationella. Mm. De har varit tvungna att göra något annat och flera av dem har ju startat det eget. Mm. Så det finns ju definitivt möjligheter. Och, och, där tror jag att det är ja, förhoppningsvis så kommer man vara tvungen att kunna göra det. Men Sander, hur känner du då? Ser du ut som att det kommer att gå att få något jobb i det området där du bor de närmaste åren? Mm. Finns det någon industri mm. kvar där? Eller någonting? Jag vet inte, det är skara Sommarland som finns där. Eller? Ja, men det är ju... Ja, det är bara såna 15-16-åringar söker dit och det är inte lika bra jobb. Eh, eller inte lika bra betalt som annars. Men, men vi har ju en del industrier. Vi har ju eh, ja, till exempel Ala, Götene, IOS i Skara och Fatser i Lidköping. Och, så det finns ju så. Men det verkar som att eh, det blir antingen till sommarjobb om man har tur. Eller åka in och få hoppa in och jobba lite... Eh, som det kommer på dåliga tider och allt möjligt Jag har själv uh, faktiskt rötter nere i, i dina trakter Min, min uh, morsa är från Maristad Min, min fru är från Lidköping uh, mm. alltså, De har ju lagt ner rörstrand, de, de har uh, uh, <laughs> Det har ju försvunnit det, det, det bästa som fanns Min, min morfar hade hamnen i uh, Um, i Maristad uh, under större delen av efterkrigstiden. Um, se, jag, kan inte du fixa jobb till Sander då? <laughs> jag har inte sådana kontakter idag, tyvärr. Alltså. Jag har inte de kontakterna på typ Electrolux och, och, och sånt där. Men, men, uh, nej, men jag bara säger att jag... jag, jag um, i och med att min, min, min släkt på Mödenet då har varit småföretagare i Skaraborg så, så, så vet jag lite igen hur det ser ut. Jag vet att, att jag har liksom försvunnit arbetsmöjlighet efter arbetsmöjlighet från, från den delen av landet. Det, det är bara så... Ja, men, och det vi kan se runt om i landet är de här gamla orterna, de här gamla dels uh, bruksorterna och andra som inte är stora städer som nu avfolkas, alltså det finns knappt några jobb kvar och så vidare. Målet måste ju vara att vi alla ska bo inne i städerna som... Och bli statsmänniskor. Vi har pratat om det tidigare att statsmänniskor är väldigt ja, speciella eh, och mer multikulti-feminist eh, och så vidare. Jo, och som sagt, de tre generationer så ska alla se ut som Michael Jackson. Mm. <laughs> så att... Men sen har vi den, den aspekten av det här den nya arbetsmarknaden också. Och det är ju det att, att eh, jag vet hur jag hade det när jag växte upp. Man, eh, mamma och pappa kom hem i vettig tid man åt tillsammans man, och så vidare och så vidare frukosten kunde man äta tillsammans och så det är bara att glömma alla vi som, som växer upp eller som, som har växt upp nu och får barn själva det är bara att glömma det här med familjemiddagar varje dag det är bara att glömma gemensam morgonstund tillsammans det är bara att glömma allt detta för det kommer inte bli för att ni kommer jobba i skift eller olika tider. Ni kommer bli tvingade att stå standby för att gå in och jobba när någon drönare inte har kommit och så vidare. Ni skickas runt halva stan, ni har två timmars pendlingstid och så vidare så glöm, glöm den här stabiliteten och glöm den här trevliga tiden som faktiskt var för bara 20-25 år sedan på sätt och vis och frågan är ju vad vi ska göra åt det, ska vi bara acceptera det eller ska vi liksom ta det här som ytterligare en spåret till att faktiskt fortsätta agera och agera stenhårt Vi, vi behöver ju en, en, en total revolution faktiskt mm. uh, och detta är inte sagt i någon, någon liksom våldsam uh, i, något våldsamt, uh, i någon våldsam mening något våldsamt sinnelag liksom. men, men vi behöver definitivt förändra det här samhället i grunden uh, så, så att uh, vi måste kunna liksom, installera ett samhälle där vi kan vad ska vi säga där, där vi kan arbeta under värdiga vettiga former där vi, där vi liksom har, har liksom arbeten som, som är Mänskligt dimensionerade på, på äh, olika sätt. Så att jag menar, äh, äh, ja det finns så mycket att äh, göra. Jag, att jag... tycker ju att Tyskland är ganska intressant när vi pratar om arbetsmarknadspolitik och så vidare. Äh, och det så kallade lärlingssystemet som finns här. Äh, för att det, det fungerar ju bevisligen ganska bra. Tyskland har lägst arbetslöshet i EU, medvetetligen. Äh, strax äh, runt 4 procent. Äh, och äh, det är alltså man. Efter sin motsvarande gymnasieutbildning så kan man då alltså börja som lärling på ett företag och det söker de efter hela tiden. Då har du har en utbildning på två till tre år beroende på vad för Det kan vara ett år om det är ett enkelt yrke. Och under den här tiden har du en, en ganska liten ersättning men då bor man oftast hos sina föräldrar fortfarande. Efter det är du då garanterad x antal år på den här firman som fast anställd. Uh, till exempel att jag har en kompis nu som utbildar sig till maskintekniker uh, det är en treårig utbildning efter det är en garanterad åtta års anställning, det är en garanterad sen får han förmodligen förlängt mm. uh, då har du, det är ett helt annat sätt uh, hur du, alltså, visst de här första åren så, arbet, så är du liksom uh, då tjänar du nästan inga pengar men då får du en utbildning av den här arbetsgivaren uh, och du är inte så att han bara kastar ut dig sen när du är klar och tar in någon annan som är billig utan då har du en garanti på att du får jobba sen Mm. Mm. Och det, det är kanske inte ett perfekt system men, det, men det, bevisligen fungerar ju bättre än vad det gör i Sverige idag där man bara ja. efter gymnasiet om man inte studerar mer så där, så bara släpps man in för våg så ska någon form av arbetsförmedling skickar det vidare till arbeten som inte existerar det, alltså, och det enda de arbetet som de egentligen förmedlar det är till sig själva mm. Jo, jag minns när vi när jag började på gymnasiet så det var slängarna runt 2006-2007 där. Och då sa alla att jag börja på industriprogrammet eller på byggprogrammet. För då går du direkt ut och får jobb. Och alla som tog studenten det året, de fick jobb direkt. Och sen så när ja, min ålderskull tog studenten. Då fanns det inte ett jobb till dem. Så vi hade... 20 snickare från den klassen som inte. Ja, de kom ut och gick arbetslösa ett helt år. Mm. Och många av dem är inte ens snickare idag. Och de har inte skådat om sig eller någonting. Och... Det... Ja. Ja, det är har blivit till sånt slöseri så att det liknar jag. Okej, Sandro, du får tacka för ditt samtal så ska vi gå vidare här. Vad så lite så. Ja. Innan jag lägger på skulle jag vilja rekommendera en film också. Gör det. Och det är Children of Glory, en ungersk film som handlar om uh, budapest 1956. Det är en uh, tänkvärd film vi uh, nationella kan titta på. Ja, det ska vi det ska jag nog se på. Det låter intressant. Uh, ja, absolut. Så, tack för tipset. har det så bra. Detsamma. Mm, hej. Hej då. Hej. Så, det var alltså Sanders, som ville prata lite om uh, situationen på arbetsmarknaden för unga i Sverige idag, eller för är i stort sett alla svenskar. Mm. Idag, eller i natt, kom det upp ett fotoalbum på Björn Söders Facebook. Björn Söder som är då partisekreterare i Sverigedemokraterna. Ja. Oh. Um, och um, det här albumet heter då Studieresa till Israel, maj 2013. Uh, och där har han lagt upp massa bilder på um, honom själv, Kent Ekerot, Josef Fransson- och lite andra mindre namnkunniga Sverigedemokrater. Bland annat så um, står de och poserar tillsammans med en för detta general i IDF. Han heter Fy Eytam. Uh, precis står de vid den syriska gränsen där på ockuperad sydisk mark. Um, de är och lär sig någonting på en någon föreläsning om psykologisk krigsföring. De poserar i knässet... Um, Ja, vad, vad ska vi säga om det här? Är det Sverigedemokraterna? Jag mår, jag mår illa. Jag, jag mår fysiskt illa när jag tittar på det här. Mm. Mm. Ja, ja, ja, ja. Ja. Alltså, kommentarer överflödjer nästan. Jag menar, det, det, här har de rätta kritiserats för att ha varit allt för israelvändiga. Då ska man tänka på att vi har två extremt israelvänliga, för att inte säga judaiserade partier i eh, Sveriges riksdag redan. Det är Folkpartiet och, och, och Kristdemokraterna. Eh, och, och SD kritiseras då med rätta för att vara fullständigt... Eh, eh, ja fullständigt eh, ensidiga vad gäller israel palestina konflikten Nå något som har lett till, till konflikter med deras ungdomsförbund och sådär som vi känner till och, och då väljer de att åka ner och göra en sån här grej och, och, och medialisera det dessutom det, det, det går liksom inte att tolka som annat än en, en markering en, en provokation um, från dem. Så att. Eh, nej, jag, jag blir också faktiskt. Enkladd. Eh, det måste jag det, säga. det är tydligt också. Björn Söder. Han visar, ju, han visar ju vad han är. Han är en sabbatskoj. Till lika hans den här Josef Fransson. Det är, är ju Alltså, mm. de, de knäböjer inför eh, de här eh, judarna. Men Magnus, låt, låt söker bara... deras söker deras välsignelse deras blodsbesudlade händer ska välsigna deras politiska strävan alltså symboliken är uppenbar själva, nej men åh, det är så och så... visst, men, men Magnus låt oss bara förklara för, för, för lyssnarna som kanske inte är medvetna om vad en uh, chabé är för någonting, mm. det är så här att uh, Judendomen som är en extremt ortopraktisk religion och det är den som dominerar eh, staten Israel. Du får förklara vad ortopraktisk betyder. Okej, okay, okay. ortopraktisk. Man skiljer på en ortodox religion och en ortopraktisk religion där, där ortodoxi handlar om att man lägger mer tonvikt vid läran medan eh, ortopraxi handlar om att man Um, framförallt betonar och fokuserar på, på vilka handlingar man, man uh, begår som, uh, eller utför som, som religiös person hur som helst uh, i judendomen så, så är det då förbjudet för uh, ortodoxa judar under sabbaten som infaller från fredag kväll till uh, uh, lördag kväll Mm. att um, göra något i princip mm. överhuvudtaget man, man får ligga med sin fru tror jag men, men det, det är ungefär ja, du får inte riva skithuspapper till exempel det nej det du får du inte göra nej, och du eller du får trycka alltså... på hissknappar och sånt där. precis du får, du, får, du, får, du får inte trycka på en strömbrytare ja. vilket eh, innebär stora praktiska problem i till exempel den israeliska armén speciellt att man ska ligga med sin fru och hon i Israel för då vill man trycka på strömbrytaren först <laughs> fy på dig Um, hur som helst so, so, so, <laughs> alltså, en, en Chabez Goy är då en, en tjänare som man har haft Som, som eh, Traditionellt sett som, som inte är man, alltså, man har haft som Som, eh, som, som sed Att anställa personer som inte är judar till att utföra de här väldigt, väldigt basala sysslorna, typ till exempel att tända en lampa eller sånt. få kaffe. På, mm, på um, så, så att det är det jag det, det, det, det. Och det är det där framstår ju Sverigedemokraterna tydligt som Chabez Goyer i det. Absolut. Att de utför de här judiska intressegrupperna och vilka de nu träffar och vad de nu är. Så alltså hela idén bakom. Och det är extremistiska judar. Det är inte inte uttal om den saken. Det är IDF-soldater och det är ny, vad heter det, bosättare och skit. Och det är deras eh, blodiga agenda som Sverigedemokraterna för. Mm. Så enkelt då, är det. Vi vet de här... ju när, när de har varit där nere tidigare, exempelvis Kent Ekerot, då kom det ut i israelisk media att han, han har ju frågat efter officiellt stöd från Israel till Sverigedemokraterna för att de stödjer Israel och de får problem med det i Sverige och så vidare. Mm. Och jag menar, du, du måste fråga sig här, de heter ju ändå Sverigedemokraterna. De har ju ett nationalistiskt förflutet och det finns fortfarande nationalister runt omkring Sverigedemokraterna. På vilket sätt kan de här företräda svenskarna? Alltså, det är ju mm. uppenbart att lojaliteten ligger någon annanstans än hos det svenska folket. Jo, mm. visst. Mm. Alltså när man åker ner och poserar med deras soldater och med, man går ut och firar deras nationaldagar mm. i man Sverige. Får det, och... Man får ju sätta det i perspektiv. För jag menar, grejen är att Israel är mm. världens i mest rasistiska stat. Det är ju där en terrorstat för fan. Där det är byggt på, på extremt rasistiska eh, principer. Uh, och, och samma parti då som åker dit ner och, och slickar företrädare för denna stat i Arslet, eh, billigt talat, eh, bokstavligt hoppas jag inte men det vet jag inte, eh, samma parti då eh, känger ut folk för att de, de läser fel böcker. Eller, eller i sin ungdom har varit med i fel eh, organisationer. Och, ja, men, det, det, det är ju alltså så, så magstarkt. Så att ja, det, och, det, och det precis och det. samma parti som menar att eh, de etniska svenskarna har ingen rätt till Sverige. Jimmy Åkesson sitter och mumlar i tv om att det finns så få etniska svenskar och det är ointressant vilka som är etniska svenskar och, och så vidare. Vi har inte någon rätt till något eget land. Men däremot så åker man gärna ner och stödjer den här terrorstaten. Jag, säga, alltså jag, blir, jag blir riktigt illamån när jag ser en bild Jag måste bara kommentera det Jag ser en bild här på Björn Kördes Facebook Där det står Björn och Josef som Tittar på bilder som barnen är stär, sterdot Ritat om hur det är att leva Under ständigt rakethot från terrorister Vänta nu eh, Vänta nu Och på nästa bild så står det att de är vid en utsiktsplats Mot Gaza Okej, okay. barnen i De har De har ganska bra levnadsstandard misstänker jag Uh, och visst, det är kanske inte är så kul Att det kan finnas någon som kan skicka Någon gammal jävla Raki-missil mot den Men barnen på gasaremsan då? Jag menar, hur känns det att leva Med ett, en, en, en stat Som granne som vill utrota dig Som vill över hela ditt land Som skickar in pansarvagnar Mot stenkastare Fosforbomber, Fosforbomber men, men, så, som, mot som barn? Vad är jag? det för jävla som vill det det... ta över ditt land, säger du. jag. Men De har ju tagit ja, över så, så, De har skickat ja. in dem i det här jävla liksom, uh, stora utomhusfängelset och, och uh, uh, tagit ja, tagit över deras land. Punkt. Slut. Ja. men det, det är ju helt uh, vidrigt. Och sen så, så vill de få ut dem även därifrån. Um, så, så att, uh, att, att liksom åka ner och fraternisera sig med dem som uh, föregivet nationalistiskt parti, det är Uh, inte klokt alltså, det, det är för äckligt mm. Ja, verkligen är det, man, alltså det, det är det att man blir ju inte förvånad eller chockad här. vi har ju sett det här tidigare men det är ändå viktigt att lyfta upp det här, för det, det, är så, det är så absurt att det här är människor som på något sätt eh, i media lyfts fram som att de skulle stå på svenskarnas sida jag tycker att eh, det blir tydligare och tydligare för varje dag som går att så är inte fallet mm. Det är så jävla hycklande också. Björn Söder själv, det var inte många år sedan han erbjöd en, en god vän till mig att, att vars, vars historia han var mycket med, väl medveten om att han borde söka sig till Sverigedemokraterna Eh, de är alltså så jävla fult, de har ju ingen moral ingen heder, ingenting och jag ska göra mitt bästa för att hitta någon godsig grej om Björn Söder för de folk jag känner som känner dem som tidigare Ja jag, jag, jag, för vet, säga jag jag också, självklart har man ju gemensamma bekanta och så vidare man vet att de här människorna inte kan teka Rot, men Björn Söder och många andra de här gamla Sverigedemokraterna mm. eh, har ju varit ordentliga nationalister och har mycket väl, haft mycket väl koll på många av de här frågorna som vi diskuterar. Och det är ju miss... något annat som har hänt som gör att de har gjort den här omsvängningen de senaste tio åren. Ja, de har sålt sina själar, ja, det, går ja, inte, det går inte att säga något annat. Nej. Det är... Hade det varit att de hade gjort någon jävla ideologisk djupdykning ner i helvetets avgrund, det må vara en sak. Men det är som du säger Jonas, de har sålt sina själar mot bättre vetande. De, de, eller snarare så här, de vet precis vad de gör. De vet precis Eh, varför de har gjort det här eh, och, och det är det som Det är det de mörkaste platserna I Dantes helvete är till för Jo, så är det mm. jag, blir, jag blir så jävla arg när jag säger alltså, Jag får ont i, i bröstet Dan, alltså, det hej, som och... gör, Men det som gör ont Är ju att, att är så många goda Svenskar luras till att gå och stödja Det här partiet i tron om att att de faktiskt är nationalister och svensk, att de är svenskvänliga nationalister. Mm. Och det är det som gör onda tycker jag. Att Björn Söder är en idiot, gör mig inte så rör mig inte i ryggen. Det kan han få vara, men, men gå inte och lura svenskarna. Nej. Mm. Precis. Olle Engström, eh, moderat eh, kommunpolitiker, skrev en eh, debattartikel i eh, Borås tidning. Borås tidning, där den fick titeln Invandringen i Sverige kan leda till inbördeskrig. Och det var med anledning av de här kravallerna i Husby och Stockholms andra förorter och spiser runt i landet som vi har diskuterat i de två senaste avsnitten. Och den här debattartikeln ledde till att han var frånslagt alla sina uppdrag inom Moderaterna. Han väljer dock att sitta kvar i kommunfullmäktige som... Som politisk vilde. Men det som han skriver bland annat i debattartikeln då är att han ser framför sig ett Sverige som inom 20-30 till år fullständigt har tappat kontrollen. Terrorism, våld och brottslighet kommer att öka. Och kanske ser vi också på lite längre sitt ett fullskaligt inbördeskrig mellan olika religioner. Jag kan bara tänka att Inok alltså, Powell var då. vad blir det alltså, 100 år <laughs> 50 år nästan före honom att mm. komma till samma insikt. Mm. Um, så ja, alltså, jag vet, ja, vad håller vi på med? Vad fan? Jag menar, det, det här är ju uppenbart för, för, för varje normalintelligent människa att det, att det är så. Och sen så, sen så kommer han med såna här reservationer att jo, ja det blir nog ändå uh, illa för det blir högre extremister och. och islamister som, som, som kommer att slåss och det är väldigt olyckligt men, men va, va, var har han bott någonstans? Vad har han hållit på med? Vilket politiskt parti har han varit liksom uh, verksam inom under alla dessa jävla år? Ja. Ja, men det, det är liksom, det är faktiskt. Men jag menar, sen har han ju fel alltså, terrorism, våld och brottslighet kommer att öka, jag menar, det kan inte öka så jäkla mycket mer utan att det verkligen det, alltså det, kommer, det kommer inte naturligtvis kommer det öka men han le, alltså det han säger att vi, han ser framför sig det är det vi lever i det som ligger liksom nära in på, det är ju eh, inbördeskrig inom situationstecken ja, um, dem, och det han har helt fel i det att det skulle vara religionskrig för det kommer aldrig bli av nej. Uh, i, i, i Sverige det, det är ju bara dumheter Svenska vilka, kyrkan vilka... reser vapen, eller? Ja, Svenska kyrkan <laughs> reser mot närmaste moské men snälla ja. <laughs> <laughs> Då kommer vi bara bjuda in dem men, men det jag undrar då med Olle Engström, han har varit med i partiet länge, han sitter i kommunfullmäktige. Hur många av de här kommunpolitikerna från Sjuklöven tror ni sitter och tänker ungefär samma sak? De inser att den här multikultigrejen vi håller på med den kommer spåra ur, det här håller inte, den har spårat ur. Men de, där, är ändå, de, men de är ändå kvar i de här hjulspåren och sitter i de här i sjuklöven och fortsätter bedriva den här politiken. Nej, men det är ju just det som är grejen. Jag vet, jag har pratat förut, jag skrev på, på Moodpool för, vad kan det vara nu, fyra, fem år sedan, om uh, Jan Josefsons uh, valstugureportage. Ja, uh, ja, det. var väl tio år sedan? Vad inför ja. valet? Som, som han gjorde, det. absolut. Inför valet 02 var det, va? Det kan nog. Ja. Mm. Um, och, och jag tyckte att det där var lite viktigt att lyfta fram. För men även om uh, hans intention, eller om i alla fall, vad ska vi säga, uh, hans redaktionsintention var att visa att oh, de här folkpartisterna och moderaterna de är min sann rasister in i inne. um, så, så det talande alltså att uh, svenska socialdemokratiska och moderata politiker står och säger något helt annat än när de tror att kameran är av mm. än, <laughs> än vad de gör offentligt. Ja. Uh, och, och, och det är ju det som är poängen. Inte att de egentligen skulle hysa liksom, rasistiska uh, fula åsikter. Utan, utan just att, att vi har skapat ett sådant jävla system. Vi lever i ett sådant system där folk inte kan säga vad de tycker. Um, annat än mellan skål och vägg. Det, det, är, ju, det är ju hemskt. Um. Jo, och verkligen. Och det här är ju alltså mycket vanligare än man kanske tror. Det är jag helt övertygad om. Och det vet jag, alltså, det baserar jag dels på de kommunpolitiker som jag känner, de som jag har vuxit upp med som sedan gett sig in i politiken, i sjuklöven eh, och som man fortfarande stötte på då och då. Eh, att de sympatiserar i stort sett med vår syn på invandringen eh, och mångkulturen. Eh, även eh, detta gäller kanske till exempel, till exempel också inom polis. Jag hade en, en x flikt vars eh, morbror och eh, morbrors fru både var poliser. Innan de visste att jag var nationalist så att de överräkte ur sig så grovt rasistiska måste jag säga så, då, saker som, som jag inte ens skulle uttala mig på det sättet. Mm. Uh, sen när de fick veta att jag var organiserad nationalist så kunde de inte ja, då var det tjafs i familjen där. Uh, mm. Men uh, det, här, det här stötte man på hela tiden. Och det är samma på arbetsplatsen. Jag minns att jag jobbade på ett företag i Stockholm där också jobbade en moderat som också var kommunpolitiker uh, men vi jobbade på min firma. Uh, och när han fick veta att jag var organiserad nationalist så kom han till mig i, på lunchrasten och började prata oh, Jo, jag är också jäkligt rött på invandringen och det är alldeles för många och bla bla bla. Men ändå sitter han i Stockholms kommun, han sitter där fortfarande och bedriver Moderaternas politik. i Nej, alltså jag, jag har träffat på flygresor och annat, jag har träffat kända svenskar, alltså mm. kändisar, vilket är ett ganska töntigt begrepp mm. men, men det, det, det har jag gjort flera gånger. Som har sagt att ja, du är Jonas Stier, Ja, ja det, det är ju helt bedrövligt Att ni inte kunde fortsätta med den här tidskriften Jag håller helt och hållet med Och jag kan berätta för dig att um, det, det är så mycket fulspel Som pågår inom Sveriges Radio Och bla bla bla bla. bla. Mm. Men det, det här är liksom en allmän jävla sjuka Och, och, och fan kan, kan, kan vi inte liksom Kan vi inte vakna upp ur det här Kan vi inte liksom säga Att, att uh, Nog nu. Nu, nu, nu, nu mitt land går under eh, och jag ställer inte upp på det längre. Då, då, då är det ett tämligen kört, alltså, för Men, för men oss vad som krävs folk. för att de här människorna, för det här rör sig om tusentals människor inom politik och offentlighet som, som, som till, mer eller mindre håller med oss nationalister, eh, men som arbetar på, med helt, på ett helt eh, annat sätt med helt andra frågor. Vad krävs för att de här ska resa sig och säga ifrån? Krävs det att någon går i bräschen att någon namnkunde person ställer sig upp och säger att det här är fel och då vågar fler följa efter? Eller vad Nej, kan Nej. Jag, tror, jag tror att det någon typ av allmän, andlig väckelse. Liksom. Men, ja, men, hur, det... men alltså, återigen, det där, det där har vi hängt upp oss på många gånger. Det, det vet jag att uh hette hand då, som hade hand om resistance efter William Pierce. Han sa ju också att, ja men det räcker med att någon känd sportman går ut och mm. säger att han är en nationalist. Det är så jävla dumt så det finns inte. Uh, det spelar ingen roll hur många som går ut och säger det på det sättet, utan, utan det. Utan det som Jonas säger, och där får man väl bara cita, citera kodran, och vi behöver inte en massa nya program, vi behöver nya människor. Nya män. Mm. Uh, det, det, alltså, all förändring börjar med dig själv. Så är det fortfarande. All förändring börjar inifrån. Och när tillräckligt många har förändrat sig så kommer centrifugalkraften göra att de drar till sig människor som vill bli som dem och därtill förändra sig för att bli som dem och då har det en, en effekt som, som ger resultat mm. hade, hade vi haft i Sverige 500 eh, för att citera en, en ordemidlem om vi skulle ha i Sverige 1000 personer som var beredda att dö för vår sak på riktigt, på riktigt dö nu för vår sak 1000 sådana så kan vi omforma det här samhället Jo, det är nog sant uh, Och grejen att, att Och nu vi såg... är vi bara tre Och vi sitter här i radio framåt <laughs> Och dör av högt blodtryck Om vi ska fortsätta så här Nej men om folk så... bara kan se sig i spegeln Och fråga sig uh, Jag menar, du vet uh, Jonas, Dan, Magnus Vi ska alla dö så småningom, vad vi vill lämna efter oss och sen om alla kan, kan, kan göra samma sak, alla som heter vad det nu må heta um, ställa sig liksom konfrontera sig själva uh, veta det att uh, okej, okay, det, det kan bli lite obehagligt en kort tid att um, gå emot strömmen men, men faktum är att uh, vi är på väg ner i rena helvetet som det är just nu Mm. mina barn kommer att få en, ett, ett sketet liv mina barnbarn kommer att få ett ännu värre liv och så vidare och så vidare jag har fått nog av det punkt, slut om folk kan, kan förmås till bara det lilla uppvaknandet och det är ganska det är, det är jobbigt värre i och för sig men, men det är faktiskt vad som krävs och det är inte så jättesvårt egentligen men med men, men mindre än att folk gör det, så, så, så kommer det ingenting att förändra sig. Det. Mm. det... Ja. Äh, annars kan man lösa det på samma sätt som Italien. Man bara ger gevandan som kommer lite pengar för att få till Tyskland istället. Ja, där, ja det, är, det, är, det här som jag måste, jag måste bara förklara bakgrunden till det. Här. det Alltså, eh, Italien eh, som vi vet har problem, precis som Spanien, med att eh, folk kommer med stora båtar från Afrika. Eh, så kallade flyktingar då. Eh, och eh, man har varken eh, lust eller råd att ta hand om de här människorna. Och eh, från början fick man pengar utav EU. Alltså, det, man kan inte säga så. Det låter som att EU är helt, något, något eget som bara står där fullt med pengar. Sugar daddy. Från, precis. Men från början, <laughs> från början så tog man av EU-pengar, alltså det som vi andra betalar in till EU eh, för att finansiera det här åt Italien. Och då tyckte Italien att det är väl okej, okay, då får vi lite pengar, det kostar inte så mycket. Nu är de här pengarna slut och då kom Italien på den fina idén med att erbjuda de här människorna 500 euro om de lämnar Italien och ställer gå till Tyskland. Och det är runt 300 hittills som har nappat på förslaget och nu har han satt upp ett läger vid Bismarckmonumentet i Hamburg det här har ju inte gjort tyskarna så glada detta trots att mångkultur och invandring berikar, detta trots att vi borde slåss om att få de här till våra länder eftersom att det gör våra länder bättre men varken Italien eller Tyskland vill ha dem Ullenhag däremot har sagt att de får gärna bo på hans tomt Nej, det där sista <laughs> det är var intressant bra, men... bra initiativ av Ullenhag, jag tycker att alla som har det kan resa till honom <laughs> och bo i hans tomt på hans tomt jag såg en annan sak som är intressant eh, som har lite med det att göra fast ändå inte riktigt och det var att, att man skrev om att, eller jag får känslan av att media ska piska upp en liten, liten fiendeskap mellan oss och finnarna. För att man rapporterade nämligen om att en massa politiker i Finland som vill ha kvar svenska som språk och ja, jobba för det svenska språket i Finland har blivit modhotade. Och finnar som hatar svenskar. Alltså själva den under, underliggande idén där, det är att det ska ställa svenskar mot finnar och att finnar hatar svenskar i Finland. Precis, och det där har man hört många gånger när de, när vi, de senaste åren, när de säger så här Ja, ah, ni pratar om svensk fientlighet. Den enda svensk fientlighet som finns, den finns i Finland. Det är i mm. Det är svensk fientlighet. Inte att Elin Kranz blir våldtagen och styckad på öppen gata. Mm. Utan, alltså det är Sen så, så finns det i för sig en härligtens namn så finns det ju sådana tendenser hos jo, jo, det är klart, men jo, det är ju inte vår fiende om, om man är beredd att skriva på. På. i media att det är antisvenska tendenser med uttalanden, ja det måste vara men vad fan är det i förorterna i Sverige? Där nej, nej, men det svenskoror och nej, nej. Vi är jävlasfientliga vänner och vi ska liksom råna så allt möjligt. Schjort. Jo, nej, men det är jag den första att hålla med om. Men, men tyvärr så finns det den tendensen hos, uh, hos vissa finner i, uh, ja, i Finland. Att, att man vill uh, få bort det svenska språket. Man, man, uh, ja, det finns ett, ett, ett resentiment mot att Men och där tror jag också att det handlar om en, en media, en, ett etablissemang ett, ett som försöker rikta finländernas uh, fokus på. Eh, svensk undervisningen i skolan och så vidare och eh, den svenska minoriteten istället för att kanske tala om EU hur det kostar Finland miljarder istället för att tala om allt annat som sker eh, mm. så, ja, för, Förhoppningsvis, jag tror tyvärr att det sitter mycket djupare inne jag menar, tittar du på Finlands historia så, så uh, det, det var väldigt mycket vad ska vi säga, finsk nationalistiskt och antisvenskt uh, resentiment som låg bakom uh, den, den röda sidan faktiskt i, i finska inbördeskriget Så det, det, jag menar allt jag säger är att det här är inte det, det är inte helt det är inte helt enkelt liksom. De här grejerna sitter, sitter djupt inne där borta. Mm. Men det förändrar ju inte Magnus poäng. Nej. Um, jag såg här också nu att um, Tobias Billström som är migrationsminister uh, har um, Eh, kommit med uttalanden om att det ska bli lättare för Migrationsverket att tvinga på kommuner eh, flyktingmottagning. Eh, idag, de har ju redan gjort det lättare men nu har man, arbetar man alltså för att ännu mer kunna påtvinga kommuner så kallade ensamkommande flyktingbarn. Eh, där har vi en annan riktig nörd. Det är ju de två vi har suttit och... Det är ju Billström och Ullenhag. Nu föll Polette ner efter ett år. Ja. Och så kan vi ta med... Annie Lööf, som, som en kvinnliga Billström, i... boende i Hammarby Sjöstad har sitt barn på en förskola med bara svenska barn och jag veta um, mm. konstigt det där, men han vill tvinga ja. på andra det är klart Adéu. det är sk skillnad på folk och folk ja. det är konstigt också att om, om varför ska man nu, som sagt å ena sidan så är det ju en välsignelse eh, massinventionen och främlingar och det förstår ju alla, fast ändå inte riktigt alltså inte ens i den grad att de tar emot de frivilligt utan då ska det tvingas på. Så att återigen kära lyssnare, är det inte uppenbart vid det här laget att det är en kraft som vill och tänker genomdriva folkutbytet så vet jag inte vad jag ska säga. Ja. Um, kvällens sista ämne har Magnus tvingat på mig så att jag tänker följa Magnus uppmaningar som jag alltid gör. Och det gäller att Namnlagskommittén har lagt Ett nytt förslag som ska göra det lättare Att byta efternamn Till exempel ska man helt fritt kunna byta till efternamn Som bärs av minst 2000 personer Så Jonas, ditt efternamn är inte hotat Antar jag okay. Eriksson däremot blir det väldigt lätt att byta till mm, men börja, där, Vi kan börja där På en gång, det är ganska intressant Att när, när Reinfeldt Och Bildt Och grabbarna eh, när det ska börja resonera om att man ska kunna ta efternamn helt friskt, då är det inte de namnen. Som vanligt, det är inte deras förorter heller eller deras skolor naturligtvis. Men deras namn är också skyddade. Alla herrarna på riddarhuset och så vidare. Jag säger inte att jag har något problem med detta. Men det är intressant att vi andra ska acceptera ett fritt byte av efternamn. Men de här lite finare släkterna då som det som det ses som, de slipper undan som vanligt. Mm. Jo, um... men vänta, Det här tycker jag var intressant Det har jag missat helt i den här Jag ticken. sa ju det, det var därför jag sa åt dig att läsa den Vänta, det här går ju lite djupare också mm. Vi har pratat om Hur man attackerar fundament och så vidare I samhället mm. så alltså, Som ny huvudregel Föreslås att makar behåller Sina efternamn när de gifter sig det är, klart. Yeah. Det är, okay. det är väldigt, väldigt intressant Just för att, att man då delar efternamn då de, Man blir en familj Man blir en del av, av familjen Man blir en del av samma släkt och så vidare Det är väldigt symboliskt Nu vill man alltså ändra så att huvudregeln är Att man behåller sina efternamn Man fortsätter vara de här härliga individerna Ja, för det är ju förtryck om kvinnan måste ta mannens efternamn. Det är ju förtryck ja, för då mot äger kvinnan. Han henne. Då äger han henne och slår henne. Han, han gör ingenting än att han slår och våldtar henne varje dag. Det var så vi byggde civilisationen Västerlandet genom att slå och våldta våra kvinnor som tvingades ha våra namn. Amen! <laughs> det var bättre förr. Um, men det, det talas ju också om att det här då ska underlätta integrationen för att nu kan ju Mohammed byta namn från Mohammed Obaba till Mohammed Svensson. Jag ja, jag heter Magnus Söderman. Jag jag söker jobba. Jag söker jobba här. Jag kan inte stava men jag kan prata. Jaha men Magnus Söderman heter det här. Jag heter Magnus Söderman ja. Jag jobbar här. Jag vet inte om det kommer funka så bra i liveintervjuer. Nej. Men det... jag, jag, alltså jag, jag förstår inte vad syftet är överhuvudtaget med, med en sån här... det man har talat om är att det har varit svårt när folk har gift sig, att de vill ha ett gemensamt dubbelnamn och det har varit svårt att genomföra för att man inte får ta namn hur som helst okej, så eh... att det, det blir jobbigt att heta Obongo Eriksson eller Obadia Svensson <laughs> vad... nej men det är ju ganska enkelt alltså det, det är två primära skäl det ena är som, som Dan sa att standard ska vara att man har dubbel efternamn när man gifter sig. Man behåller båda namnen. Det vill säga att man drar bort den gamla traditionen av att man blir en familj. Mm. Det är det ena. Det andra är att Obongo Akinge ska kunna byta namn till Jonas eh, Persson. Mm. Eh, för att han ska kunna få gå på en intervju extra. Sen när han är där så kanske han får jobb i alla fall. Men alltså själva det, det är återigen en uppluckring av allt som har liksom något som helst. Det här är det egentligen. Mm. Även om namn har så mer och mer alltså kommit att ha saknat världen. förr i tiden så hette man till exempel hette man, inte fan vet jag någonting eh, björn till exempel, hette man björn så återspeglade det ens karaktär och så vidare eh, det behöver det ju inte göra idag utan idag tar man våra namn lite hur som helst förr i världen så betyder ju namnen någonting mm. det Varför skulle vi... namnen betyda någonting när vi bara är producenter och konsumenter? Ja, alltså, jag har alltid haft extremt svårt med att människor byter namn. Sen kan folk säga att jag men, han har ju ett namn så bla bla bla. Men faktum är att hade jag inte haft det... Jag, jag tycker det är ganska... Eh, eh, alltså om, om, om folk heter Eriksson eller Persson och, och sådant Att byta namn till typ radensvärd eller... Um, um, månenstrål uh, eller... Uh, jag, jag, jag tycker det är ganska larvigt faktiskt om um, um, um, jag ska ta det. Vill um, är för det att säga. <skratt> Precis, vad folk säger. Men, men, men det, skulle inte, det skulle inte falla mig in faktiskt. Jag menar, oavsett vad jag hade varit... Uh, Ja, döpt till eller vad det heter i efternamn så, så, så, så, så det, det är mig väldigt främmande att uh, liksom byta till någonting ja, Jag hamnade i en här diskussion en gång om, om det här med ett och, och härkomst och sådär och det var under jag var, jag var lite trött och less och sur och säkert hungrig också under den Samtal, för då var det liksom det här att ja, men, man skulle visa hur fin släkt man hade eller vad man hade i släkten och de var ingenjörer och fannasmoser. Och då konstaterade jag utan att veta det själv, då sa jag att själv så har jag mest prästmördare och horkarare i släkten. <laughs> uh, och nu har jag ju inte det vad jag vet. Uh, men hade jag det så det, det bekymrar mig nämnvärt. Nej, precis. Faktiskt. Precis. Mm. Um. Ja. Ehm. Um. Klockan är över nio. Radio framåt direkt direktsändning börjar gå mot sitt slut. Vi kommer ju sända igen på måndag som vanligt 19.30. Det är då som måndag den 3 juni. Sen kommer vi ha ett sändningsuppehåll på torsdagen och för att vara tillbaka igen måndag den 10 juni. Men nästa sändning är alltså måndag den 3 juni 19.30. Och vill ni kunna lyssna live så behöver ni en prenumeration på realisten.se. Så teckna en sån för att stödja strävan efter pressstöd där så att vi kan utvecklas ja. ännu mer. Och som vi sagt, såg, ju, vi ja. såg ju nu på realisten att man hade uppnått ett delmålet 500 prenumeranter. Precis, och eh, det har precis kommit igång med telefonförsäljning av prenumerationer också som går jättebra. Jätteduktiga de som jobbar med det. Och, eh, så att få ni ett samtal så ja, vet ni. Det kan vara snälla så, människor. Så, så, så, var, var snälla mot dem. Ja. <laughs> de, de, jobbar, de jobbar med mycket piska och väldigt lite morot. Det är inga dryga telefonförsäljare, det här är goda människor och inte de där andra som... Det är nationalister. Ja. Men... Um... Vi har ju också, som jag sa i början av programmet här, en tävling där man kan vinna en halvårs prenumeration på Realisten. Och det är genom att komma på en tävling för hur vi kan låta ut ännu fler prenumerationer. Lyssna i början om ni inte förstår någonting av vad jag sa nu. Så förklarar jag det någorlunda vettigt. Tills dess så får vi önska er trevlig helg och rad er fram och tillbaka på måndag. God natt.